أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعده قال من دليم تقنفة ما الله تما ذلشم Pa që dhe më shira e timi Muhammedin sallallahu a aleyhimu sallem Mbi shokte ati dhe ata që e pasen më të mirë në deri në ditën e kiametit Dhezër, këna përmend në derëset e fundit Mbi lëmina akidës Qështje në asaj se Allahu subhanahu t'ala E kishte ekskluzive rububijen ata se Allahu është zotë Pra Allahu Gjellala është zëtë i njerëzve, Kryus i njerëzve, Elmuhi e el Elmumit, A i cili va ka dhanë njëtë njerëzve, A i cili va nërë jetë njerëzve, Elrëzak, a i cili është furnizus. Dhe këto në përgjësi që i përmendëm, janë qështjet që kanë dëbëjnë direkt me ata sa Allahu e zëtë. Nuk ka mundësime kanë zëtë, pa i posta. Elahujelalajka pando nje sebet pa fillim dhe pa mbarim kto silsi jelalajka kto attribute kto emra kto se i ndej takojn vetem Allahut subhanahu wa taala ne mket Allahu jelalajka es zot krijus ne semarin koranin fisnik vllazni eda lexojm do t'shojm shum ayete Se Allahu subhanahu wa taala fol për çështjen e krijimit. Për çështjen e Zanafillës. Kur fillon krijimi dhe kur mbaroi? Fol për meleqet. Fol për gjint. Fol për shajtanat, të cilët i ka kriju Allahu i dheu. Fol për kodrat, për qiejin, për yjet, për lumet, për ujin, për ajrin. Dhe për elementet krijesore në këtë jetë dhe se vetëm Allahu subhanu wa tala është ajë të cilit i takojnë të cilësi nuk e ka asë një kriesta pa ndojnë vëzhdimësi Korani Fisnik është mundu që të underlithë qështjen e kreaturës edhe mbatjes gjalt njerëzve jetës e vdekjes dhe riskot Në vazhdimësi si argumente Bince Për njëzë se njëzët duhet të I nështëron Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala Nuk dëshiron për njëzëve Ashtë që ka nevoj Që Të shtirët, të tregonë se Duhet pa tjetër një akthijë Se na nuk kemi mundësimi akthijë Të mirat Allahu subhanahu wa ta'ala Këta e ka prediku Muhamedi Sallallahu alaihi wa sallam Por për të mirën e njerëzve, ashet na kujtohen këto të tëmira, te të Allahu subhanahu wa taala dhatë na shtojë dashuria në Allahu xhelle vale. Pandaj ne flasim për çështjen e robëvisë së Allahut subhanahu wa taala. Flleasim për atë se Allahu xhelle vale e pasaktë cilësi dhe na si njerëz i qime harru shpesh herë të sen. Në dersat e javës kaluam vëllazër, vëllazër folëm për çështjen e asaj se Allahu subhanahu wa taala ka kriju njerëzit në fitre të pastër dhe se lufta me stëkotës në kohën e sodit rëndkalumen dhe hakut është të qështja e fitrës të qështja e prishës e natyrës njëri të fitra në gjurë në rabët të me thonë natyr Allahu subhenu e tala në ka kryu me qëket që natyrë që jemi na e tash si njerëzi me mendje logik risk sebepe Këtu në ka krijuë Allahu subhana vë tala neve të lidhë Me sebepe Me sebepe Dhe se Nëse nuk e njëfë Allahu në gjëllë oala Si kriusë, të amin Këto janë atë të borime që kemi mundësina me njoftë Allahu subhana vë tala Nëse nuk e njëfëm si duhet Atërqinë përqinë nuk kime njëfë sebepe Nuk ka mundësini njeri me ndajtë në dunja Me ndajtë në dunja Edhe mos mundi ku prej rëthënave të dunjansë Për shemë vëtë Nëse ndë janë i prej njerëzve Ta shpotën jetën të anë Ba atë sebeb me ta shpotën jetën E haron atë personën jetën ajo Atë personën nuk e haron Atë personën nuk e haron njerëzve Nëse ta shpotën jetën e kje dhe mjek Ka bo operacion Ta ka zë gjatë dorën në krizë kërje kohën Edhe është të më rafë Por Nëse njerëju ka besim Në Allahum subhën e vëtejnë Nuk e haron kur njëherë Ata se Allahu gjellona është krius i ati sebepi, i ati kaderi. Nga se kemi përmendë se edhe kaderi, edhe caktimi Subh Subh Allahu subhanahu ta'ala, që na për zdo ditë njët dalë me jashtë, njët dalë me së kakë, min njëherë përbalësh me caktimin Allahu subhanahu ta'ala. është Allahu gjellona, a i cili ka kriuk të sebepi, edhe ti ka qua. Por se njëriju është që haron, njëriju është a i cili është indiferentë, Njeri si kujtojnë argumente dhe Njeri është Birë i momentit I kujtojnët për momentin Apo njeri e emocioneve Pra dhe në tronin tonë na Shumisën e informatave që i kemi Janë informatat e emocionale Kure në këndë gëzum Apo kure në këndë friksum Apo kure në më mërzit shumë E kështë mërath Qa të i mojnë amen Tjeret jenë të regjistrume Edhe këto se jende ndikujnë në prishin e natyra së njeri Këto se jende ndë koi në prishjen natyrës së njerëzit. Pastaj jemi duke folur për çështjen e robopijes, për çështjen e krijaturas Allahu subhanahu wa taala, për çështjen e asaj se Allahu na ka nxjerrë neve, na ka çit në dhunja pa e pyetur kur kan. Nuk e ka vet as neve, as dikatjetër. Na kemi dhënë në dhunja. Edhe na merr shpirtin Allahu xhellahu an çfarë tonë ti don. Sikuçi kemi ardhur në dhunja, shkojm për kësaj dhunja. Në dersin e javës kaluam I përmendëm disa prej argumenteve për ata se Allahu Gjellar Azot krius, furnizus I përmendëm Nëndërta është Kurani, po, që le të zojmë na Që ka arna Muhamedi sallahu aleyhu e sallem Të ka i përmës Gjibrillit A i nga Allahu subhanu ta'le, kjo zinë gjiri artë Nëndërta është fitreja, natyra që Allah në ka kriuneve Kishte shumë preshenjave, ajeteve, e kështë më rafë Që i shofim, që i li jetok e kështë më rafë Kur bella faqot besimtari prej anës shëtanit me luft Kur bella faqot me luft në qështin e rububijes Disa shok të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam dhe zër Në kore Muhammed dhe lejë sallam kërë ardhë e mërzit Të mërzit Kanë thanë O e tërgore allaut Në vinë disa qashtë e në zemrën ton Në vinë neve disa qashtë e në zemrën ton Më mirë për neve, për neve është Udhemi për qëllit në tok Se t'indim ato Qaste Apo disa për këtjerëve kanë thonë Më mirë është për neve t'ba e mi Thi T'kallë mi Se ato momenti që nga vinë e zemër Thanë Nga vjenë në mendjen tonë Kushe krije i qëllin Tokën, lumejt Kta ata për kriesave të laut Që është rububije Dhe shtot i mari Dhe në fundë Nafot shejtanin eve men khalaqalloh kush e krijoi allahulla kjo esh nje arratje kjo esh nje prov prej anas shejtanit te te ban charje ne çeshtene besimit tan ne ata te besimta qe mafir kta nuk ja ban nje mushriku por ja ban nje filozof se ato jan dal dat presh te kan presh natyren e vet por te njerut te cilet te njerut te cilet ebsoin allah subhanahu taala Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam Tha A waka duha gjithë të mu Nese keni shiju këta Nese u ka ardhë kjo Dhe ke sarihul iman Tha sallallahu aleyhi wa sallam Kjo është imani, imani i paçt Imani i qiltërt Tha qekulli islam i bëllitemi i rahmehullah Vezvesja Ska mundë si me kon Iman Vezvesja Kjo vezvesja Cytje Prej anash Emergjente Nuk është esenciale Nuk është prej nej dhe kjo Kjo është e ardh Mëndimi ardh tre onës ai i cili të folësh qarini, shejtani. Ai të fol për Allahu subhanahu wa taala, dhe mundot natyrën atë barthamën e besimit që e ke në zemër dhe në shpirt pandrychuem. Nëse e ke të pastë, atë mundot përmes vezveseve, përmes vezveseve të thilla. Sot shejkol Islam Temi rahmeullah, nuk ka mundsi me kon vezvesja imani i qartë, por reagimi i njerëzit. Reagimi i njerëzit që mundot më larguhet vezvesi prej vetes. Këtë sytje mundot me largu për e vetës Këja është imani i pasht Imani i ciltërt Këtë e ka thon imam Neuiju edhe Ebu Khattabi edhe shumë për i djetarëve islam Kërë kanë komentua këtë hadith thë Muhammedit Sallallahu alaihi wasallam Qëtë pas ka të boje me qështin e rububijes E nëvesant ti me qështin e kreaturës Kuna e dim se Ne dhe mas shumë ti që nabren Apo mas shumë ti që Në ashton binde në qështin e kreaturës وَعَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَذْرَانِ زُوتِنَ اَيُوَيْءِ اِتْسِلِ يُكْرِيَوْيْءِ حين من الدهر لم يكن الإنسان شيئا مذكورا صد الله جلال قاشكوني فريو ذا جات قاشكوني فريو ذا جات اكوه لم يكن الإنسان شيئا مذكورا نيريو سكاجيني فرمين درس نهر سكاجستو نيريو فسكا قريو الله جلال نيريو عند هذا الشيطان duke dit se nëse i afrosh armikur në bita, demit, neve dhe karmic nëse i rëj afr dhe ja përkvëton disa prej sendeve nëse i ep mjalt njëriot, nëse jasë gjatë dorën edhe kështu më radhën në fond mundot me kurthën e vet në fond mundot me kurthën e vet që tja prishë natyren njëriot në fond mundot që tja prishë natyren njëriot në qështjën asaj se Allahu Gjellarash Krius Allahu subhenë të rësh krius Lufta me ma dhe, e madhe E shëjtanit të malkum Me njeri unë qenë ka Ti aprish këtë natyrë njerit Allahu subhenë të rëvlezër Në ka kriu në eve kështo Si kur që jemi Kemi ardhë në dunja Dhe në ka silë pegamer Dhe pegamerve të allahut u ka quen mujizë Që të bindën njerëzën në fjallë të allahut gjëlle vala Vetëm e vetëm që njerëzën më s'kinë argument para allahut Por, vetë natyre e njëriut, fitreja e njëriut Allahu subhano tala që në ka krihu kështu së kërë që jemi është argument për me shkatruhe shirkur është argument për me shkatruhe besimin në zëtë atyre I po njerëzit janë që harrojnë Allahu subhano tala në ka bëhën e dhe kriesa që harrojnë Që që nëse harrojmë na dhe ndikomi prej prinderve dhe sa mëvep për rreth që kemi, atar Allahu xhelalu ala në kat mënyrë ka thueve pejgambert. Dhe kjo pjesë e tjetër e besimit që fillum me fol është çështja e tauhidul uluhia. Në dersën e kanonë ne na fol për rububia. Dhe përmëndëm se rububia ka dvoje me adhurimin e Allahut subhanu te ala apo me njasimin e Allahu xhelalu ala, Allahu nuk konsideron ja në cilësi që i takojnë vetëm Allahut. Çka do të thonë uluhia? Uluhije dërnë me thonë Njësimi I Allahut subhanahu wa ta'la ta me dhe pra tona Aja e parak Pas ka të boje Allahut, Me njësimi në Allahut gjellewala me dhe pra ta ti Si kur që i takojnë ato dhe pra Kana krimi Rizku Njaldja, jetam do më thonë Edhe vdekja, edhe kaderi Edhe sundimi, këto janë kresorët Ata që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'la ta Thash U shtritë e shetanit Filozoftë të ndryshëm U a kanë përzi Besimin muslimanve Dhe Në veçan ti përmes debateve dhe polemikave Që i kanë bët disa itëtartë i ometi Pa argumente Pa argumente Nëse takohësh me armikun bërë më abet Ti argumente nuk i për tanën Për besimin tanë Për natyren të andë Takohësh ma ta A ta të sulmojnë tyje kan rezultuën në një mës të islam me dafën të të shohim ndon ku në sot të besim andër sot shekull islamit 300 rahmeullahu hadithi e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem sa prendrit evat e shndrojn fëmijën në jehudie, kreshtare, magjus sot ju jehhimi e bëj jehhimi e bëj jehhimi çka jehhimi ajo që thon shumica e popullit për shembull sot unë kam zemrën e mirë Unë e kam zemërën e mirë Punë të si që kam të mirë A më unë e kam zemërën e mirë Apo nëse ti besimin e ki të mamë me zemër A tërë punë s'ka lidhje Edhe kështu me dhe Kjo është një prishë e besimi që rjedhë moti Moti Në ometin islam rjedhë Prej polemikave që i kanë pas disa nga Njerës dhe këti ometi Me mushrik, me sumoni Me filozofë të ndryshëm Të cilët I kanë pëjtë muslimant Por këtë pëjtë, normal, për Allahum subhanum të ala Kush i kryoja, por në i të regoti kush e zëtë i jatë Kush është kryoja si jatë Në kohënë për e nga mejrit Se lëllahu arimë sëllë nëzni Sahabët nuk kanë pëjtë asë njëher Ska në nga arab Bedujen, dvjen, të pëjtë Se Muhammedi sëllë nëzëllem Ako rëzot Por, nëse thot dikosh Si kur që kanë thamë filozoft E ndrysh Në të kohë të kanë qenë katonarë dhe nuk kanë ditë me pyth Nuk është e vertë e të kjo Nuk është e vertë e të kjo Sepse Kanë ardë kanë pyth Për Allahu Subhanahu Teala Ka thonë Ku ka qenë Allahu përra se me kriju arqe Pythë e precize kanë vetë Ku ishte Allahu përra se me kriju Arqe Kushte kanë pyth Muhammedin Sallallahu Esallam Ma di shpesher Muhammed I.S. ju thoshte sahave, pytni, ma bedalekum, qka ti ju vjen në kokën e juve, pytni, s'kali, dhe kanë fit, ma di në gëzuhur kërën dhe një beduin, dhe se, ilaci, i qështës e besimit, në ata se Allahu Gjellar është kryu, se fërmizu është kështë marad, nëzërështë, në teslim, ti të rëzosh, Allahu subhenu të vajre, ibn Abasi, rrëdi allan ka fan, kush تت viennent Tandin cote deux chim na zembravat par Allah subhanahu wa ta'ala se kushukriya Allahu jallala atarka fan thuni se Allahu huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin Allah hasht ipari dai fundit Allahu jallalash ipari dai fundit la se Allahu subhanahu wa ta'ala hasht ai celi shihet al-batinu la se Allahu jallalash ai celi nuk shihet ndonya do shihet ndite njikimit Masha Allah subhanahu wa taala. Kë është Allahu xhelalu i cili i cili ne ka ndalith këtë çështje punë e cilësive vetë kryesore që i takojnë me çështjen e adhurimit, me çështjen e nënshtrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Porse e ta njeriu i u prish ka natyra. Etash çdo jone i prish ne vllazni. Duhet me zbulu veten se ku i është prish natyrave, në sjellje, në në çështjen e besimit ndaj Allahut. Subhane huet e ale Qështje e fitros U prishet njerëzme U prishet njerëzme U shkatrot njerëzme Për mes në dëgjimit Për mes shikimit Për mes shantajjeve Për mes dëgjimit Të sendeve të cilat nuk janë të vërtejta Për mes dëshimeve Këfjedojnë qarjet Në ometin islam ka pas djetar islam Të cilat ku kam përmizu ma ta U a kanë këthimit njëtën ku kanë premizuar me me, me njerëzit që kanë që dyshojnë në Allahu Xhelalu ala apo kanë thënë me të njëjtën apo vetëm u kanë shëndruar diçka tjetër sikur që është rasti i Buhanifës që kemi treguar kur është takuar rreth lumit Dijle në lumit Tigër në Bagdad është takuar me disa prej filozofëve edhe ato i kanë thënë ka thonë më tregu ku e ke i Zotin tashti ka thonë lënë më në rahat më lënë rahat mua se un jam i angazhuar jam angazhuar me një çështje shumë të madhe ka thonë me çka Jam jë angajun me një anijet madhe Në lumin tigër E si lë anijet Mbushë i vet me artikuj E madhe ishte shumë Dhe i transportojke Ata artikuj vet I qënke me një vend tjetër Pas të u këtheke i mirke vet edhe I qënke vet A me gjënënën në endte i thëna I që mendër tja Kuj ki ment A ki menti Ata ri tha Imam Bërë Hanifë Rahimahullah E ju ka thonë Si këri mundësi me besu Se gjithë kjo botë çi ekziston sot. Kështu. Si keni mundësi të besuani se nuk ka Zot? Sikoj, si keni si mundësi me paq të lëvizje të mëdha që janë në botë pa ndonjë lëvizje? Si keni mundësi të besuani gjithëa krijesat të Allahut, Xhellalahu, që krijojnë pa ndonjë krijues, a kokë shtu? Ata në betën të hutu. Apo ne si dalmi në rastin e Jubair ibn Mut'im, shoqit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam E qëri në atë botë ishte mushrik Atë botë ishte mushrik Gjubejrim një mëtërim Kishte ardhë në Medine Për t'i marë rëbrit e luftës Kishte ardhë nga ana e mushrikve Delegat Për t'i marë në rëbrit e luftës të, Pas i qindijës Ushtina në gjaminë e pejamerit Mushrik hala Hala ka qenë mushrik Ushtina me flet Thoth dhe usgjoha me ikametin E në mëzë të akshamit انجامي اذا وزجوا فمتلزمين محمد صلى الله عليه وسلم والطور وكتاب مستور في رق منشور درس قمريه محمد صلى الله عليه وسلم فينا الله جل وعلا اخلق من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض او الارض بل لا يقينون ام خلقوا من غير شيء او كذيون عطبه يا ازاز او كريون عطا بأي أسجاس فلسكا يشت أسجا أم هم الخالكون أيا نتا كريوس لفيتس أم خدق السماوات والأرض أيا كريون كينا نتوك نتا بل لا يقينون أتا نكيان بنت أتا نكيان بنت إذا يبيت يالله جل وعلا ما أتا سا أعطا رزق ذا فرن الزيمن فأنا يا فلين بالله زر قد فلني من يرزي عينورانت Engjëronca është e madhe në kohën e sotit, gjehli, errësira e thellëshum, ku të thonë më ato njerëzi, është mirë të thonë në përçëshjen e krijaturas Allahu xhallahu ala. Huwa khalaqa al-jinna wal-insa liyabudun. Ejini te jërgjukum kriuvetum per me madhuruan. Dhe pastaj përmend Allahu xhallahu ala se un nuk kërkoj për njerëz ve risk. Riskun u ka nda Allahu xhallahu ala nyrzve. Nëse jemi musliman, atë nuk Shkojmë pas ti një dhami Pas këti organizimi të jetës Nga ona e Allahu subhenu otajnë atër Gjdo Organizim tjetër jetës është jeshtë a fitërës Gjdo besim tjetër është a fitërës Gjdo shpjegim tjetër është a fitërës Problemet që i ka bota sot Jam problemet të këti lojit Për gjithë që mundohën një adhon Bota Sot problemeve të ekonomisë, në veçanti, janë janë probleme të këtij lloji. Janë pro, probleme të këtij lloji të prishjes së natyrës së njerëzit. Sepse vetëm atë që e shohin, a e besojnë? E Allahu subhanahu wa taala na pasqë se provomë këtë çështje. Prandaj tauhid erububiyet, që ne folëm dit tash, ndërlidhet ngushtë me çështjen e uluhis, me çështjen e veprave tona. Na si njerëzi, çfarë ndërziejë me Kemi Qëfar drejtsie kemi Nasi njerëzi A jemi razi Me i përshru Allahut subhenu të la shok Me i vebër tonë Nasi njerëzi Për një kafshatë buke A bëjmë shirk A i bëjmë a ortaq Allahut gjëllëvala Nasi njerëzi Për ta ma që pirtin ton Në trupin ton A i bëjmë shirk, shirk Allahut A i bëjmë ortaq Allahut subhenu të la Nasi njerëzi Për tjetu jetë të lumë tërë Si kur që e mendojmë na Por tieto jeta se rend kemi pa ndoshta nëpër ekrane vetëm. Apo si kemi ndëgjuam me vesh. Edhe këtë më radh. A jemi të gatshëm? Tjetojm sikur që i na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në një rrugë e cila është tekme e gjatë dhe e drejtë, apo rrugicave, apo rrugicave të xirkut. Çe fillojnë prej xirkut e vau alaxhë më radh, derisa ai shëndrot dashë këta maf. Prandaj njerëzit kanë mrinë në çështjen e prapambeturisë Duke ecë vitet kështu, në aspektin kronologjik. Duke ecë vitet, vetëm se shkojnë njerëzit më shumë edhe bëhen më të propembetur në çështjen e besimit të Allahu xhale wala. Ju shtohet teknologjia, ju shtohet komoditeti i jetës, ju shtohet rehati i jetës kinse, ekonomia e qudiç ka, mirë po, injeranca sa i përket punës së besimit, ju shtohet. Injeranca sa i përket punës së besimit, ju shtohet dhe ata nuk kanë mundësi më kanë të rehatshëm në shpirtin e vet. Nuk kanë mundësi më i dhon është gjithje, alternativa, problemeve të shumë të qikanë A të shumë të jenë problemet Edhe ma shumë ka një pas problemet Nga se nuk kam mundë si materializmi Nuk kam mundë si vetë me ekonomia Nuk kam mundë si vetë me qështë e hajës dhe pijës Mjë dhëmë përgjigje punve tjera Nga se nga si njerëzi Jashta asaj jemi edhe shpirt Jashta asaj jemi edhe mendje Jashta asaj dhe jemi lumëturi Edhe kështë më rath Jemi parime Jashta asaj jemi durme pas drejtsinit Andaj nuk ka mundësi Bota Me pasë qëtësi Asë rahati, asë këmë të ri Vetëm nëse këthejen Vetëm nëse këthejen Në këtë fetrën në Allahu subhenu tala Ka shumë për i muslimanve Gjahila, i njërand Mendojnë se fetë që janë tash Fetë që janë tash Islamet, kryshterizme, kështu më ratë dhe më thonë Këto nuk janë kanë kur njerë Për kanë ardhë brapa Nuk është të vërdit kjo Fita jante selena ka qriu Allahu subhanahu wa taala neve, është feja e Ademit sallallahu alaihi wasallam. Është feja e Nohet t.s.a. Jan fe, është feja e Allahu subhanahu wa taala Islami, saçi është, ajo fe e cila ka qenë atër atko. Porse Allahu subhanahu wa taala ka marr garanc. Ka marr garanc, që ta rul fe ne vet, deri në ditën e gjykimit. Feja e Allahu subhanahu wa taala do të vazhdon, kjo fitra e pastërt të proklamohet prej ansë njerëzve, të cilët i ndjekin pejgamberin e Allahut. Ndë vërtej dhe i rinditën një e gjukimit Pra ardhën dhe të kjo që Quat të uhidul uluhije Njësimi i Allahut subhanahu wa ta'ala Me dhe përtona E tash Nuk me di që do njani për neve Se lufta e përja merve të Allahut Me po pojtë e vetë Ka qenë për të uhidul uluhije Nuk ka qenë për të uhidul rububije Nuk ka qenë për këtë parën Ndër i tash Kena furë për këtë parën Nuk e pas para shi se <coughs> Shumë për Ju më besim ta ardhë çafira në botë i është prish besimi në robërie, në moshtimoda, kinën, ekje miliardë njerëz nuk besojnë në Allah, në gjuhënave të thënë Rusia dhe bloku lindor, i gjithë kanë kështu. Edhe përmendëm në dersën e javës së kaluar se një pjesë e madhe e krishterëve këtu më radh kanë problem robërie, to po edhe një pjesë e madhe e muslimanëve, të zimt, munafika të ndikun prej qafireve, prej ko se lefit e, e këndajt dhe më thonë i ndikue nga nga e qështis e qafireve në rëbubije. Ta është më stflasim, më zbëna më habet për qështin e uluhijës. Nëse, shkatrimi i muslimanit në rëbubije, ndrejtët që i takojnë Allahu Gjelluala, më ki besën të manës i duot, që ka thuë për njën e një cili, se për këtë vepreve të vetëa, se për k Në që ka që është ma afrën e dhe Dheprat tona Në jemi prënartë asaj Allahu subhëntër nëj ka krijuat të dhepr Në kemi ndërgjegje Në kemi unin ton Në kemi egon ton Në kemi dheprat të zemrët lazni Në kemi besim të zemrës Në kemi fjallë të zemrës Në kemi dheprat gjimtyrve Zdo në vizi që e bambiri a demit Shkru në me laqë Zdo në vizi që e bëjna na Zdo mendim që e kemi Allahu është Na e për tjela ta është kriju si jonë Nëse e besojnë e kreaturën Allahut dhe startë Dhe me besojnë dhe vigjirencën Allahut subhanahu wa ta'ala Sa Allah në për tjela neve Edhe registrojnë të gjithë kjo E tashë Gjdo njani pre neve Gjdo njani pre neve Do të spravodë pre anas Allahut subhanahu wa ta'ala Sikur që e përmeni në surë të mulkë Khalaqa l'mauta wal hajate Ljebluakum ejukum ahsanu amela Jitën dhe vdekjen Wa kam kriju juve Që t'i shakë se kush për juve është ma dhe për mirë Që t'i shakë kush për juve është ma dhe për mirë Sprov e Allahut subhenu ta'ale Sprov, në sprovën Allahut zemrën Në sprovën fjarën e zemrës, që është besimi Në sprovën veprën e zemrës, që është dashuria Në sprovën Allahut gjuhën ngu të minde i herë Edhe folë gjuhën Në sprovën Allahut gjumë tjërtë dhe gjithëzon, çka dëvojë vullnetin ton, na kemi vullnet, jemi të lirë, nuk na lidh dikush. Nuk naçon me zor dikush. Nuk na përdhunon dikush me dhunë. Ather na duhet t'i drejtojmë Allahut subhanahu wa taala atë sinqerisht. Fudayr ibn Iyad, një dijetar i selefëve, kur e ka shpjeguar këtë ayat në surt Molk, ka thënë: "Xhalqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala", ti duaj të spërmon Allahut kush prej uvas me veprë miri thot asuabukum kush prej uvas ka veprën më të drejtë më tamam çka do të më thon kjo ka thon duhet me pas me sunet dhe duhet me pas me sinqeritet duhet me pas me sunet dhe duhet me pas me sinqeritet kjo ka të bëjë me uluhin e Allahu subhanahu wa ta taala uluhia vëllazër riyas preshiala as ilah fi ra ila elmaqbut aj i cili meriton të adhurot kush është? Allahu subhanët aj i cili meriton të adhurot elmaqbutu bihaq aj i cili meriton të adhurot me merit se zotë në tjerë që adhurohën që unë në nështëron në në shumët apo kanë thonë djetër të islam ilah men ta'lehu lëhu lëhul kulub ilah është aj taser inoshtrohen me dashuri zemrat allahun elusim allah te ban zemrat aty per allahun jelleu ala aish allahun jelleu ala el mabud bi hak allahun chimeriton zoti chimeriton ta dhurot es vetem allah subhanahu te ala tash maz qie es pjesa ma e madhe e ayeteve dhe haditheve muahammed sallallahu alei ve sellem per te tlen kan ard kan ard shumita per qeshtjen e asaj se na du ti noshtromi allahun jelleu ala syniyat nukatja jote, shisa tua, zemra jote, vota jote, abstenimi jote, nukon gjitha për Allahumë subhanu të hëllë, në aspektin aktiv, apo pasiv, në varat që kërkon Allahu gjellë vëllë, që qëtë ibadet, që qëtë ibadet, dhe pra tona, nëse janë në pajtim, me kënasin, e Allahumë subhanu të hëllë, këto vepra quen ibadet, në nështrim, ndajë Allahu subhanu të hëllë, çdojë që Allahu e dëshiron dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem e dëshiron e don pajtohet me ata. Pra i fjalëve edhe veprave. Pra imrena zehxhian çuhet ibadete. Çdojë që Allahu e dojka, edhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem e dojka, pra i fjalëve dhe veprave të brendshme edhe të jashtme çuhet ibadete. Edh çdit ibadetin Nuk guzën në robi Ibiri adimit Nuk guzën një apjezu një adonë dhe një kryesit jetër Qoftë kjo me qëllim E dhe pa qëllim Nga se shumica Prej muslimanve Në kohën e sotit Apo shumica prej thyrcave në kohën e sotit Kër flasim për këtë qështje flasim Vetëm për aspektin e asaj Me qëllim Ka rast edhe ku pa qëllim një i bëndë dësene Pa qëllim I bëndë dësene Jo se e beson sa në zotë Apo ka shumë Prej defekteve që kanë hitë kë muslimant Se përket uluhijes I kanë në atë aspekt se Mendojnë që muslimani Dështën në uluhije në atë moment Kënë e përqafon krishterizmin për që mu jo. Njëri ju i cilë dështën në uluhije Ka mundësime mbet me emër musliman Ka mundësime mësme, mësme përqafu e krishterizmin Mësme përqafu e jahudizmin A asë më, më më bo mason A asë sekular Për ka mundësime dështu Sepse pas ka të boje me qështin e adhurimit Allahu subhenu tala me dhe pratona E dhe pratona jam të shumëta Dhe Allahu gjelala që tha Dhe je bëllu e kumë që t'ju spravon juve Që e do të ndekë njët neve dheri në momentin e vdekës Nëse e ne ka dhonë Allahu gjëzodh vite Apo shtadhat vite E dhe sa ne ka dhonë imrin Allahu subhenu tala Për zdo një anin nga bita ademit I cili e në është në moshin madhore I cili e në bylikë Ai ka obligim Ndarkesa Prej anës Allahu subhenu të tala dhe ai Mësë shumë të që spravohët është që ështëja asaj se Dashurien dhe në nështërimin Kujna jë ja. Për kanë punon Për kanë është lojal Për kanë është duke punua Në favor të kujna është këna jo ja. Nëse është në favor të sheitanit E të epshit Dhe të kanëmeve Dhe senëve të ndryshmë Se bepëve të më drëshme Ja është Allahu subhano t'ala Ajo vepër nuk është për Allah Dhe abot kabul të Allahu, jo Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Lëzër Kër ka ardhë në Në mekë Se ndën e parë Që va ka batë ditur Kërashidve Dhe familje së vetë Ka qenë ajo se une Muhammedi Sallallahu alaihi wasallam. Sadothi Allahu më domunë dhe jam pejgamberi i Allahut. Nuk kam dor për juve kurr çeta Allah. I ka thonë Fatime, mbija Muhamedit. Selini me malli Allahu mashiti. Kërkoim për pasurisë, më ka thënë Allahu, më çka dush. Çka dush, li. Mirpao un nuk kam mundësi ndërmjetësuar për ty e tek Allahu. Oj Safije, ka thonë holaj me. Kërko çka dush për pasurisë, t'i japunë. Mirpao un nuk kam mundësi ndërmjetësuar te Allahu për ty e. O, fisi jem i Abdul Mutalibit lip në qka të dëni mirë po, nuk kam mundësime në diku për juve të kalahu gjëlle vajle O, kurëshit O, fisi ben u hashim në kështë më rrath nuk kam mundësime në diku muhamedi s.a.s. asë njëherë në senat dështojmë në qështjen tonë këtë gja shumë për i muslimanve në kohë në esotit për fatë ke së në kuptoj normalës së në kuptojnë se sikur si thash pjesa e rububies ka të bvoje me ditkash që, që është jashtë neve Allahu xhallahu ala shum në tekime besuese Allahu është krijuesi furnizuesi kështu më radh e kjo teatra ka të bvoje me neve këtu mrendas dhe njeriu gabimet e veta nuk i sheh veten nuk e sheh defektet e veta nuk i sheh problemet e veta nuk i sheh njëkohësisht edhe çështën e uluhisë nuk e sheh dhe se mënyra klasike e prishjes së uluhisë së njerëzve për jonë si tonit është të sebebet që i përmendë në parësit në ebeluakum ejekum ahsenu amela që është e punës sëpravimit sëpravëma e madhe e njëri u të qëndranë në sebebet sëpravëma e madhe e njëri u të qëndranë në sebebet prindhjetë anë sebeb për ardhin të në në duja sebeb anë zot kur njerë Allah u të sëpravëm me prindhë Allah u të sëpravëm me narën Allahu që pravën me shtëpit Shtëpit të ona janë sebebë që na Rëvëmi për fëtotit E kemi lëmëturin që ati E kemi afërsin që ati e kështu më rath Ushimi Roga Ipari Materializmi Të mirat Hedijet Të ardhunat Komplimentet Aplauzat Edhe kështu më rath Shumë të janë senet Që na kemi mundësi Në kemi mundësi të shfrizojmë njëhet Por nuk guzën besimtari kur njëher Të i vendon më sti dhe Allahu të subhanu Nuk guzën me i vendon më sti dhe Allahu të subhanu Talë vetëm si sebepe, po Por ma shumë një Andaj shufim se Muhammedi sërë Allahu e sallam Që është në uluhjës E karuj qëmë edhe në se i përket Edhe se i përket punës së Imcinave Nuk kërë ju me thonë Masha Allahu wa Muhammed Qëka do shte Allahu dhe Muhammedi Thoni, qka të dënë Allahu pastaj Muhamedi Apo thoni, vetëm qka të dënë Allahu Në fjalë, në tekste Nga se prej fjalës Filon mu bo bindje Filon mu bo në zemër Filon me jetu njëri, për ta në kështë më rath Venire dhe njerë Se termja shumë i madhë Vepraton e janë qumë ta Me në thonë dikush prej njerëzve Një laps, me në edhonë Shkru një vepratetua Su një shkru një gjitha Skujtojnë Vepretonat e në qumta Pande Nëse e besojmë Allah unë sinqeresht Si duhet Nëse e pastrojmë besimin të manë si duhet Nëse këthemi natyren e pasërt Atër me lejën Allah unë ka nevoj Mi një vepretona Por Nëse nuk e besojmë Allah unë të manë si duhet nëse Nuk i njëfim të argumenti si duhet Atëher Dikon strajt sa do të zbrazët Dikon strajt sa jote Në të shpojt Nëse të shpojt ajo strajt së tije Dhe fillon disa prevepreve preve tua Mje dhe tu Kënaful për fetëra, shkurtimisht. Kënaful për sektet, shkurtimisht. Dhe defektet që i kishin. E pam se shumë prej sektëve, shumë prej feve nuk i kanë defektet në çdo gjë, po në një pjesë. Në një pjesë të besimit vetëm. Prandaj feja Allahu xhalla wala besimi në Allahu subhanahu wa taala, besimi në luhije do të mëqen strikt, nuk qon përçez, që mos mëshit më njeriu. Sepse shejtani i duhet vetëm një fije. Shejtani i duhet vetëm një vepër e yolja. Vetëm një, një në shtremë. Vetëm një dashuri tjetër E kështu më rafë Atëherë shkaterot pune uluhijës Anderë vë lazë një di më thonë Këtu me këtë dërsë Fërëm pak Dukë e tregu se Qështja e rububijës Qështja e sajtë Allahës Zatë Kryus, furnizus Ka dëboje Në ngusht Me qështjën e uluhijës Sëse kurani fisnik Muhamedja rejës Nuk i nga ndak të sejmë Në kur i folna, i folna vetëm së për pedagogji Së për mi pasë qartë të njërës Jo për diqka tjetër Mi pasë qartë të njërës Për ndryshe, Korani Fisnik Allahu Gjellala ka than Ja juhë nësë, u abudu rabbekum O ju njërës, adhoroni zutin e juaj I cili ju krije juve Në ledhi khalakakum Dhe nëse Qështjene bindjes prej Allah E marim prej rububijes Pashta e zbatojmë na në luhije Dhe dhe pertona, qartë vetëm për Allahun xhallahu xhajitojm dhe ne janë Allahut Allahu na merr shpirtin tamë situot dhe kështu që ne lutosim Allahun subhanallahu te Allahut në mundson me çim për vetë sinqert çe asnjë fije për veprat tona nuk ja drejtojm diku tjetër pas Allahut vetëm se Allahu xhallahu ala dhe Allahu na lutosim Allahut na merr shpirtin kështu sikur që adhurojm atë dhe flasim për për Allahun xhallahu ala çështën e besimit ose lillahu nabina muhammedu wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin